și în și pe pământ, tată, și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își prezinte în următoarele 30 de minute programul numărul 188. Ne aflăm, iubiți ascultători, cu studiul nostru în Evanghelia după Matei, capitolul 22, cu versetul 16 despre care am început deja să vorbim câte ceva în emisiunea trecută, vom mai adăuga ceva gânduri cu care concludem versetul 16 și vom merge în continuare. Ascultătorii noștri care ne-au făcut bucuria și cinstea de a ne asculta și în lecțiunea trecută, așteaptă cu nerăbdare să ne continuăm relatarea întâmplărilor prin care niște binecuvântați slujitori la Lui Dumnezeu au fost chemați să treacă atât pentru desăvârșirea lor, dar cât și pentru îmbărbătarea noastră. În episodul lecțiunii trecute am lăsat pe sora, unde se afla închisă, în toiul unei nopți negre și la propriu și la figurat, într-o cameră și acum era dimineață, se prezentaseră funcționarii care o interogau. Asistăm la interogatoriu. Câți copii aveți?" întrebă ofițerul. Șapte," am răspuns eu. Aici sunt numai cinci. Unde sunt încă doi?" Într-adevăr, doi copii erau la cumnata mea, la vreo 130 de kilometri departare. A trebuit să le dau adresa, iar Miriam, care încă tot ce în jurul nostru, le-a zis. Bine, mă duc eu după cei de copii, dar unde voi găsi familia? Unde să-i aduc? Mergeți, a fost răspunsul scurt. Ai să primești adresa. S-a deschis ușa și în coridorul lung răsuna ecoul în urma pașilor ei când se depărta. Am rămas fără ea. N-am putut să nu plâng. Copiii priveau speriați. Unicul sentiment de siguranță ce li s-a dat a fost prezența mea. Prezența Domnului meu trebuie să mă umple și pe mine de siguranță. Oare a fost în mine siguranța față de el, atâta cât au avut copiii față de mine? După acestea, ne-au dus într-un birou. Au notat tot felul de date despre noi în mod detaliat și mi-au luat și amprentele. Dar suntem tot pe coridor încă. Copiilor le este foame și le este. Am scos din cercea o de untură și câteva bucăți de pâine. Aceasta a fost și dejunul de dimineață și prânzul. După masă, la ora cinci, ne-au vrut într-o mașină închisă. Așa de strânt era locul în ea, încât abia puteam să stau într-un picior. Lângă noi era santinela armată și perdelele lăsate în jos. Copilul cel mai mare încerca să privească afară, dar o voce aspră îl puse la disciplină. Mașina a pornit cu noi și noi nu știam unde." Ne scutura fără milă și în această ținută barbară am îmbobosit repede și copiii au început să murmure. Când mergem acasă? Unde mergem? Dar întrebările lor au rămas fără răspuns. Le-am răspuns doar atât. Nu ne lasă nenea. Ce rău e nenea acesta? Spune-i, te rog, să nu fie așa de rău, să ne lase acasă. Drumul a fost lung. Ne-au dus la o gară. Ne-au pus într-un vagon de tren personal și două santinele înarmate ne păzeau. Trenul a stat mult în gară. Copiii erau neliniștiți, somnoroși și obosiți. Departe de mediul lor obișnuit cum nu-și găseau liniștea. Abia am așteptat să pornească trenul. Speram că astfel le va captiva atenția, întrucât până acum n-au avut parte de a călători cu trenul. În sfârșit garnitura a pornit și, într-adevăr, peisajul variat a avut un efect bun asupra copiilor. Noul captivează întotdeauna atenția omului. Oamenii mari, de asemenea, schimbă locul și planul, întrucât își caută liniștea în noutăți, deși acestea nu sunt statornice. Nici copiilor nu le-a reținut atenția prea mult timp, nici regiunea, nici pădurea, nici orașul care rămăseseră toate în urmă. Micuța lor viață obișnuită cu ordinea dorea vechiul cămin. A venit vremea cinei și a culcării, din nou pâine unsă cu untură și apă. Soarele coboară spre odihnă, dar noi cum ne vom odihni?" O nouă ispită m-a cuprins. Dacă petreci noaptea în picioare, nu-i mare lucru, dar cei cinci copilași, unde să se culce și cu ce să-i acoperi?" Cârtirea a vrut din nou să pună stăpânire pe mine, dar n-a reușit. A rămas în afara ușii. Am așezat bagajele între cele două bănci și copiii s-au ghemuit și au adormit pe el. Stând pe marginea băncii, am încercat să meditez, dar nu reușeam nicicum, deși aveam timp din belșug. Ce bine ar fi fost să-mi aplec și eu capul undeva. Mi-am luat Biblia și am stat înaintea lui Dumnezeu așa cum eram. Doamne, n-am nici măcar un gând, sunt obosită și totul sunt plină de întrebări. De ce? Te rog, spune-mi ceva. De obicei citesc Biblia la rând, dar acum, ca și acela care vrea să primească mult, apuc când ei, aici și colo, sar de la una la alta, caut cuvântul care urmează la rând, exo 52 cu doi, scrie așa. Cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să las pe Israel să plece? Faraon are dreptate, ziceam în sinea mea. Să asculte el de glasul cuiva pe care nu-l cunoaște? Pe pământul Egiptului n-a cunoscut un stăpânitor mai mare ca el. Toată lumea i s-a supus. De ce să se supună el, aceluia pe care nu-l cunoaște? Acest gând mi s-a părut foarte logic. Omul poate asculta numai de acela pe care îl cunoaște că este superior. Cu Faraon sunt lămurită. Dar ce e cu mine? Eu nu pot să spun nu-l cunosc. Starea mea e mai rea decât a lui Faraon. Dacă-l cunosc, de ce nu-l ascult? De ce dau loc din nou gândurilor care au fost învinse odată și dezlegate? Dacă-l cunosc pe el, n-ar trebui să ascult de el în tot ce-mi cere? Și ce anume cere el? El cere pe Israel ceea ce este al lui. Cere poporul pe care l-a scumpărat el prin sângele mielului ca să fie al lui. În versoul multor întrebări, nu stă oare faptul că de aceea nu le liberezi ce este al său pentru că nu-l cunosc pe Domnul? Dacă mi-a cerut pe soțul meu, de ce nu-i-l las lui? Dacă mi-a cerut căminul, de ce nu-i-l predau? Dacă mi-a cerut libertatea, modul de viață al copiilor mei, de ce nu-i le dau? Deci concluzia finală este pentru că nici acum nu-l cunosc când e ajuns pe Domnul. Cunosc numai pe acel Domn care mă ascultă pe mine, care îmi dă, care mi împlinește cererile mele. Da, pe acest Domnul îl cunosc. Pe celălalt însă care este același, care are dreptul să ceară totul de la mine și căruia trebuie să-i dau totul fără cârtire, cu acest domn încep să fac cunoștință abia acum pe banca tare a trenului. Am devenit ca faraon de la care Dumnezeu tot cere și insistă în cererea lui. Lasă să plece, lasă să plece, lasă să plece, așa vorbește domnul. Și eu... Pe nedrept spun ca faraon că nu-l cunosc. Îl cunosc! Cum să nu-l cunosc? Într-o zi, la vârsta adolescenței, mi s-a descoperit pe crucea plină de sângeri pe Golgota și aceasta nu pot uita nici măcar în trenul care mă duce în robie. Iubiți ascultători, expunerea noastră pentru lecțiunea de azi se termina aici. Din nefericire, călătoria sorei în robie începe. Cu voia Domnului, în lecțiunea viitoare vom afla... Noutăți de pe parcursul călătoriei cu trenul și cele ce a mai urmat. Doamne, Tatăl nostru ceresc, ajută-ne, te rugăm, ca și din mesajul de astăzi: să luăm tot ceea ce ai hotărât să ne pui pe inimă, să te cunoaștem pe tine mai mult ca singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos, pe care l-ai trimis tu. Dorim să învățăm să te cunoaștem ca și sora aceasta, nu numai pe cel care ne dai ci să te cunoaștem ca un domn, ca un stăpân care ai dreptul să ne ceri și să învățăm și noi să-ți dăm tot ceea ce ne ceri, că ni le cer numai pentru binele nostru și fericirea noastră veșnică. Amin. Făină am puțină dar toată ți-o dau ție, că tine toate se prefac în har și bogății. Pusinul dat de mine îndor, fie rul care loagă, viața de comori de har, pe vechni și Puținul Pusinul dat de mine Ia Iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 22, versetul 16. Astăzi alăturăm gândurile lecțiunii care urmează de cele care au fost puse rândul trecut în legătură cu acest verset. Am scos în lecțiunea trecută învățătura din versetul acesta, că învățătorul, care este învățătorul lui Dumnezeu, trebuie să fie adevărat și să spună adevărul. Lumea știe că toți credincioșii spun adevărul și nu mint. De aceea, oricând este între oameni o înțelegere și unul știe care are dreptate, dar nu este crezut, aduce cu toată siguranța ca martor pe vreun credincios. Lumea știe că acela nu minte. De unde au învățat credincioșii această atitudine? De la învățătorul lor, despre care chiar vrăjmașii lui mărturiseau că spune adevărul fără să-i pese de nimeni și fără să caute la fața oamenilor. Căci în versetul acesta 16 farisei vin și spun Învățătorule știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu. Cât de frumoasă a fost mărturisirea vrăjmașilor când au spus Știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Și ceea ce l-a făcut pe el, pe Domnul Isus, adevărat în fața oamenilor A fost ascultarea desăvârșită de Tatăl și de Cuvântul Sfintei Scripturi. Calea lui Dumnezeu este adevărul. Și adevărul nu se găsește în altă parte când e vorba de mântuire, decât în Sfintele Scripturi. Ce de minunată ne este El pentru noi! Atât în fața ucenicilor, în fața noroadelor, în fața cărturarilor, în fața preoților, în fața stăpânilor pământești, cât și în fața diavolului, Domnul Isus nu ieșea din cuvântul lui Dumnezeu, din Sfânta Scriptură. El se apăra sau lovea cu această puternică armă a adevărului. Toate problemele vieții pământești, cât și problemele vieții veșnice, el le explica cu ajutorul Sfintelor Scripturii. În toată activitatea sa, el nu s-a abătut din cele arătate de Sfintele Scripturii. ei aveau o tradiție în afara Sfintelor Scripturi, aveau chiar cărți, așa zise sfinte, în afara Scripturilor, dar Domnul Iisus nu se folosea în lucrarea sa de aceste mijloace. Nu, ci el rămânea mereu în Sfânta Scriptură, în cuvântul Tatălui, rostit prin gura oamenilor lui Aleși. Iar noi, dacă vrem să fim plăcuți lui Dumnezeu, dacă vrem să iubim pe Dumnezeu, să urmăm pilda Domnului Isus, n-avem decât să călcăm pe urmele Lui, să rămânem exact în Sfânta Scriptură. Nu este calea lui Dumnezeu în afara Sfintelor Scripturi și nicio descoperire dumnezească mai târzie nu contrazice Duhul Sfintelor Scripturi. Un exemplu în privința aceasta ne este Sundar Singh. Toate învățăturile religioase, toată tradiția și toate datinile pe care le practică și le învață anumite religii din creștinism și care nu se potrivesc cu Sfintele Scripturi și mai ales cu Duhul Noului Testament, vin de la cel rău, de la satana, care caută să amestece paiele cu greul, minciuna cu adevărul. Un copil al adevărului care iubește cu adevărat pe Dumnezeu trebuie să facă deosebire între Sfintele Scripturi și tradițiile sau datinile omenești adăugate în decursul veacurilor la creștinism și mai ales acelea care contrazic Sfintele Scripturi. Să învățăm pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Dacă nu facem așa, Domnul nu va primi slujba noastră și la timpul cuvenit vom fi judecați. Învățătorule, spun farisei, știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Vasul primește valoarea conținutului său. Dacă acel conținut este de preț, și vasul este de preț. Frumusețea exterioară a vasului e de mică importanță, conținutul este ceea ce valorează. Învățătorul poate avea o înfățișare plăcută, o vorbire frumoasă, poetică, cu sonoritate, armonioasă. Toate acestea n-au însă nicio valoare dacă nu au adevărul în ele. Adevărul te face valoros și în fața oamenilor și în fața lui Dumnezeu. Însușirea adevărului este de așa fel încât puterea lui o pot simți și cei ce nu sunt luminați de lumina adevărului, așa după cum orbii nevăzând soarele simt totuși influența razelor solare asupra lor. Cel adevărat se cunoaște și prin aceea că nu se clatină atunci când bat vânturile dintr-o parte sau alta. Cine și-a înrădăcinat viața în Hristos nu se clatină. Hristos este adevărul și tot ce este în afară de el e minciună. Să rămânem în Hristos și nu mai avem de cine să ne temem. Slăvit să fie Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. Haideți acum să vedem în versetul 17 cu ce problemă au venit farisei aceștia care mai întâi depun o frumoasă mărturie despre Domnul Isus. Citim versetul. Spune-ne, dar ce crezi? Se cade să plătim birceri zarului sau nu? Când mergi să întrebi adevărul, despre ceea ce crede el într-o problemă sau alta, chiar dacă mergi cu viclenie, el îți spune realitatea, pentru că aceasta e natura lui. Cum ar putea soarele să fie și altfel decât lumină și căldură? Și chiar dacă adevărul ar avea de suferit de pe urma mărturisirii pe care o face, el tot nu poate schimba nimic din ceea ce este real firea lui. Domnul Iisus a fost întrebat de farisei și irodian, acest soi de oameni care au aveau viclenia drept viață de toate zilele, despre ceea ce crede el în problema birului. El nu numai credea, ci știa de săvârșit totul, căci una e să crezi și alta e să știi. Dacă și au fost lămuriți, cu cât mai mult va lămuri Domnul pe orice suflet sincer și curat care vine la el și îl întreabă, ce crezi, Doamne, e bine să fac cu tare sau cu tare lucru? Sau vine și întreabă, să merg în cu tare sau cu tare loc? Sau întreabă altceva, e adevărat înțelesul pe care l-am dat cu tărui sau cu tărui loc din Sfânta Scriptură? Sau câteodată altcineva întreabă, Doamne, cu tare și cu tare problemă din viață, cum se rezolvă? O, de câte nenorociri, de câte căderi și înfrângeri am fi scutiți noi, dacă am merge la Domnul Isus și le-am întrebat mereu și mereu: Ce crezi, Doamne, despre asta sau altă? El niciodată nu s-ar simțit deranjat și niciodată nu ne-ar respinge când am venit să-l întrebăm, ci ne-ar răspunde blând și limpede ca să fim luminați în toate. Fericit este Sufletul care atârnă în totul, totului, tot, numai de Domnul Isus și îl întreabă în toate problemele vieții, oricât ar fi de mici. Bucuria Domnului este să lămurească sufletele chiar când vin la el cu întrebări copilărești. De fapt, nimic din ceea ce ține de viață nu este fără importanță. Să învățăm și în această întâmplare partea noastră. În versetul următor, versetul 18 de la Matei 22, să-L ascultăm pe Domnul Isus ce atitudine ia față de împrejurarea aceasta. Isus, care le cunoștea vicleșugul, a răspuns... Pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? Iubiților, în fața Domnului Isus nimic nu este ascuns. Cele mai adânci taine și gânduri, pentru el sunt ca lumina cea mai limpede și sunt cunoscute de săvârșit. Cât adevăr este cuprins în cuvintele psalmistului care zice Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrâns gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Unde voi fugi departe de fața ta? Citatul acesta se află scris în Psalmul 139, versetele 1 până la 4 și versetul 7. Observăm din cele ce s-au citit din versetele de mai sus că farisei au venit cu vicleșug ca să-i spitească pe Domnul Isus. O, oh, ce faptă mârșavă! Câte victime face viclenia în lume și ce ușor cade bietul om în brațele ei de foc! Ea n-are nici milă, nici rușine și pentru atingerea scopului întrebuințează orice mijloc. Un proverb evreiesc glasuiește astfel. Când te sărută vicleanul, numără-ți dinții! Fățarnicul și vicleanul au fața ca luna, se schimbă în fiecare zi. Să te ferească Dumnezeu când fața lui e plină. De aceea și Dumnezeu și oamenii din bine din lume au condamnat cu atâta putere păcatul vicleniei și al fățarniciei. fățărniciei. Înțeleptul chinez Confucius spune așa. Fugi pentru un moment de omul violent, dar pentru totdeauna de omul viclean și fățarnic. Dacă omul cade atât de ușor în lațul pe care îl întinde vicleanul, apoi nu tot așa este cu Domnul Isus.” El le-a cunoscut vicleșugul fariseilor și ne cunoaște și pe al nostru, dacă l-avem. Pe el nu-l putem înșela, cine înșelăm pe noi înșine. Culmea înșelăciunii este atunci când credem că putem să înșelăm pe Dumnezeu sau să ascundem ceva de fața Lui. Vai și ce soartă grozavă au cei care rămân mereu în această stare. Farisei au întins o cursă, dar Domnul i-a descoperit îndată. Dacă el ar fi răspuns, da, se cade să fie plătit birul, acest răspuns l-ar fi pus așa gândeau ei, în contrazicere cu el însuși, pentru că el era împăratul iudeilor. Dacă ar fi răspuns să nu fie plătit, atunci ar fi fost îndreptățiți să-l învinuiască de faptul că nesocotește puterea romană. Planurile au fost răsturnate însă cu atâta înțelepciune încât ei înșiși au rămas uimiți. Păcatul păcatelor este atunci când dispitești pe Dumnezeu și dacă acest păcat este cumva cuibăriș în inima ta, ascultătorule, pocăiește-te îndată de el ca să nu pieri mistuit de flăcările lui. Domnul Isus se străduiește în versetul următor, în versetul 19, să-i facă pe acești oameni să înțeleagă cu cine stau de vorbă și spune arătați în banul birului și ei au adus un ban. Haideți să vedem câteva gânduri de aici. În lumina soarelui, toate lucrurile și toate culorile pot fi văzute în adevărata lor înfățișare. La fel, în lumina adevărului se limpezesc toate. Domnul Isus a zis, arătați-mi banul birului. Domnul Isus nu umbla cu bani la el. Farisei însă aveau bani. Oare nu-i cu înțeles și lucrul acesta? Când banul a fost în fața Mântuitorului, toată bezna cu care ei vroiau să-l înfășoare și să-l prindă, a fost dată la o parte. Nici nu s-au așteptat acești vrăjmași ai lui Sus să li se înfățișeze un ban într-o lumină atât de nouă, ei care zilnic umblau cu bani în mână. Abia atunci au putut să-și dea seama cât erau de orbi chiar în lucrurile materiale. Numai în lumina Domnului sus putem vedea și binele și răul în adevărata lui înfățișare. Sub razele binecuvântate ale faței lui pricepem o rânduire a lumii și împărăția lui Dumnezeu. Toate tainele sfinte și toate planurile vrăjmașului devin cunoscute și sunt atunci când sunt aduse în fața Domnului. Domnul a zis, arătați-mi banul birului. Arătați-mi unde l-ați pus, zicea el într-o altă împrejurare. Oricât de grea ar fi povara care te apasă, arată-o Domnului Iisus, că cel ți-o va ușura. Oricât de încurcată ți-ar părea o problemă, arată-o Domnului Iisus, că cel ți-o va dezlega. Oricât de ascuțită ți-ar fi durerea și oricât de rușinoasă ți-ar fi boala, arată-l Domnului Iisus și El ți-o va vindeca. Și chiar dacă vii în viclean la El cu vreo problemă, dacă eu arăți, îndată se limpezește, iar tu vei simți puterea adevărului și a dragostei sale asupra ta. Arătați-mi banul birului, a zis El. Oricât de greu ți-ar fi birul pe care îl plătești vreo printr-o patimă sau alta, printr-un păcat sau altul, Vino cu el la Domnul Isus și el te va ajuta să scapi. Tot ce ai, arată Domnul Isus. Chiar dacă e ceva care miroase greu ca trupul mort al lui Lazar, arată-i Domnul Iisus și vei vedea minunea. În versetul 20, suntem în împrejurarea în care ei deja au adus un ban, îl arată Domnul Isus, iar el i-a întrebat. Chipul acesta și slovele scrise pe el, ale cui sunt? E bine totdeauna, iubiților, să se stabilească o anumită latură adevărului ca să se poată cerceta celelalte laturi. E de cea mai mare însemnătate în viața omului să știe să deosebească singur chipurile și slovele, pentru că la tot pasul se întâlnește numai cu chipuri și slove. De această cunoaștere târnă fericirea sau nefericirea, lumina sau întunericul, viața sau moartea. Ca să poți deosebi chipul veacului acestuia de chipul împărăției lui Dumnezeu, Chipul omului de chipul lui Dumnezeu, slovele minciunii de slovele adevărului, pentru aceasta se cere o minte nouă și stăpânită de Duhul Sfânt, se cere o inimă curățită prin ascultarea de cuvântul vieții și sfințită de prezența Domnului sus în ea, se cere un trup înfrânt și transformat într-un templu al lui Dumnezeu. Cine nu împlinește prin credință aceste condiții, nu poate deosebi chipurile și strovele, Trece nepăsător pe lângă ceea ce poate da viață și îmbrățișează ceea ce poate și ce-i aduce moarte. Domnul Isus i-a întrebat pe farisei, chipul acesta și strovele scrise pe el, ale cui sunt? Ei venisele cu gând rău, voiau să-i spitească pe Domnul și apoi să-l poată condamna. Deci nu-i interesa pe ei adevărul, ci împlinirea unui plan vrăjmaș ca să scape de cel care îi deranja în viață. Chipul de pe bani era al cezarului și slovere scrise arătau puterea lui. Divus Augustus, adică divinul și augustul. Erau oare farisei și preoții de acord cu stăpânirea romană? Recunoșteau ei divinitatea cezarului? Desigur că nu. Dar în orbirea lor nu mai puteau deosebi chipul și sloverele, ci făceau tot ce le stătea în putință, se uneau cu cei care îi numai să poată omorâ pe acela care le arăta adevărul fără văl în ceea ce privește reprihănirea și păcatul. Farisei n-aveau inimă și minte nouă, n-aveau un trup în care era proslăvit Dumnezeu și de aceea nu puteau deosebi chipul și slovele care le dădeau viață sau moarte. Ei au ales mai bine chipul cezarului decât chipul Domnului Isus. L-au ales pe cel care le lua pâinea în locul celui care le dădea pâine, pe cel care le punea poveri în locul celui care le-a luat orice povară. Așa lucrează omul stăpânit de patimă. Deși el știe că îi va fi tăiată mâna, prinde totuși sabia de tăiși. Știe că ura, mânia și orice păcat îi aduc moartea, dar tot pe acestea le îmbrățișează. Cine are urechi de auzit, să audă și inima de înțeles, să înțeleagă. Iubiți ascultători, la punctul acesta marcăm încheierea programului 188 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ca să putem fi izbăviți de patima aceasta oarbă și grozavă prin care ne pricinuim atâtea neajunsuri, atât în viața aceasta de pe pământ, dar mai ales în viața veșnică o pierzare pentru veci de la fața lui Dumnezeu, se cere să avem două înțelegeri temenice pe care numai Dumnezeu ni le poate aduce, dacă ne arătăm dispuși. În primul rând, trebuie să vedem bine că originea noastră, structurarea noastră prin naștere, este aceea de dușmani ai lui Dumnezeu. Noi ne coborâm din cei care l-au pus pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe cruce, fiind deopotrivă de vinovați față de actul acesta de cruzime, prin nașterea noastră din aceea sămânță. Al doilea element pe care avem nevoie să-l înțelegem este că, din starea aceasta, numai Dumnezeu ne poate scăpa prin nașterea din nou. Poezia și eu am fost, pe care doresc să o recit în încheiere, îmi mănânchează foarte bine aceste două elemente. Să o ascultăm. Și eu am fost în Ghețimanii sub măslin, nu numai Iuda te vindea cu gând hain. Vânzarea nu-i istoria de atunci, trecutul, și eu cu atâția în rând ți-am dat, Doamne, sărutul și ți-am umplut paharul cu venin. Nu Petru doar cu zebedei au ațipit și eu în noaptea cea mai grea am adormit. În ciurul încercărilor copleșitoare eu te-am lăsat în strop de sânge și sudoare, în clipa grea și eu te-am părăsit. Nu, Iuda, nu! Și nici caiafa, nici pilat, ci eu, Isuse te-am vândut și condamnat. Și nu sutașul și nici gărzile romane, nu ei te-au țintuit pe cruce în piroane, ci eu, cu viața mea și al meu păcat. Dar azi, ca și tâlharul care se ruga, te rog și eu, Isuse bun, nu mă uita. În hohote de plâns îți cer acum iertare, adu aminte după marea ta de mine în împărăția ta. Amin. Iubitul meu ascultător, ai și tu parte de împărăția lui Hristos? Domnul să ne ajute pe toți să ne vedem acolo cu El pentru veșnicie. Amin.